Mir i dobro, drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Dario Brigića vi slušate emisiju Franjavača svjetonog reda Poziv u svijetu. Vjerujem da je mnogima od vas poznato da je jučerašnji dan poznat kao dan planeta Zemlje. Taj dan je prvi put obilježen 1970. godine u Sjedinjeni američkim državama. Vjerujem također da mnogi od vas znaju da je i Sveti Franjo Asiški proglašen zaštitnikom ekologije, zaštitnikom ekologa. Svjet Franjo je na osobit način prepoznatljiv i nama vjernicima, a isto tako i onima koji to nisu, kao čovjek iznimne osjetljivosti za prirodu i upravo zbog toga ga je i crkva proglasila zaštitnikom ekologije i ekologa. Franjo je ljubio stvorenja, prepoznavao ih je kao boži dar. Svoju je braću molio da, naprimjer, prisječi drveća svakom stablu, ostave nadu, Skrbio je za životinje, nije podnosio da im se nanosi bol. U svojoj jedinstvenoj pjesmi i molitvi, pjesma Stvorova, sljubavlju ovu našu zemlju naziva sestrom, majkom zemljom. Jednako se tako radovao daru vode, uživao je uz čistu vodu. Bog mu je dao da na njegov zagovor, dehidriranom čovjeku od ljetne žege, provre novi izvor vode. A u svojoj pjesmi poštuje vodu jer je, kako kaže, dragocjena, ponizna i čista. A u promjenama u zraku nikad nije smatrao da je neko vrijeme neprikladno. Franjo jednostavno slavi gospodara vremena i vječnosti, po svakom vremenu svojem koji uzdržava stvorove svoje. Zato je uživa u zraku i oblaku, u vjetru, u lahoru. Mi smo navignuti da ekologiju definiramo na ta tri područja. Neprestano nas se potiče da pazimo na čistoću svoga okoliša, da ga čuvamo, da ne zagađujemo vodu, zrak. A vrijeme kojem živimo, nažalost, takva upozorenja su i kako potrebna, jer to više nije samo postalo pitanje kvalitetnijeg života, nego pitanje života uopće. Jedan od načina na koji način, načina kako možemo čuvati sforeno, kako možemo čuvati naš okoliš je i da racionalnije koristimo energiju. Iz tog razloga naš... Današnji gost u ovoj emisiji je gospodin Mario Marićević, brat Mario Marićević, inače magistar elektroenergetike, zaposlen u institutu Hrvoje požar. Mario, dobrodošao. Dobar dan. Evo Mario, inače naš brat iz Franjaoštvenog reda na Kaptolu. Mario, da znamo danas je nama ljudima modernim nezamisliv život bez električne energije. Znači ne možemo zamisliti svoj, svoj svakodnevnicu, svoj svakodnevni dan bez, bez električne energije. Kako je to bilo nekad? Kako je to sve počelo, recimo tako? Pa, mnoga stoljeća su prošla, a mi smo živjeli bez električne energije, odnosno u strahu od električne energije, jer smo poznavali isključivo munju kao opasnost s neba. A električna energija u ovom današnjem obliku Javila se prije nekoliko stoljeća, poznati su eksperimenti sa žabljim kracima i to, ali to su to još bilo na razini eksperimenata. Pra, prve praktične primjene električne energije pojavljuju se krajem 19. stoljeća kada su se počeli proizvoditi prvi agregati za potrebe industrije ili rasvjete manjih mjesta. U početicima je to bila istosmjerna električna energija koja je bila ograničena zbog mogućnosti prijenosa na dalju udaljenost, a naš znanstvenik Nikola Tesla prvi je na neki način popularizirao izmjenični sustav električne energije i na području Hrvatske je na Skradinskom buku napravljena jedna od prvih hidroelektrana sa dvofaznim elektroenergetskim sustavom za napajanje grada Šibenika javne rasvijete. To su znači počeci. Kako je danas koliko mi ovaj koliko potrošimo energije znamo da nam uvijek treba sve više i više. Kakvi su recimo podaci danas u Hrvatskoj? Pa eto od tih prvih početaka krajem 19. stoljeća kroz 20. stoljeće pojavljivao se sve veći broj trošila električna energija, a usporedo time i proizvodnja je pratila tu elektrifikaciju. Ako su početkom 20. stoljeća građene hidroelektrane Jaruga, Miljacka, ozalj, 1910. godine u Zagrebu elektrificiran Zagrebački tramvaj. I tako polako kroz tijekom 20. stoljeća javljaju se i prvi kućanski uređaj. Znači zanimljivo je da u početcima je električna energija korištena prvenstveno za rasvjetu. A Umjesto sadašnjeg sustava naplate, sustav naplate bio vezan uz broj žarulja koje su pojedinci imali u svojim kućama. Kasnije se pojavljuju znači radio uređaji, hladnjaci, televizori, da bi krajem 20. stoljeća se taj broj kućanskih uređaja širio i nagrijalice vode, glačala, štednjake, perilice rublja, sušilice rublja, računala, klimatizacijske uređaje, mikrovalne pečnice i drugo. A kako je stanje recimo sa, sa, sa Hrvatskom danas? Mi znamo da ne proizvodimo dovoljno električne energije za, za naše potrebe, je li tako? Dobar dio toga se uvozi, kakav je tu omjer? Ali? Na razini Hrvatske Hrvatska uvozi približno 30% električne energije na godišnjoj razini. U vrijeme sušnog razdoblja i povećane potrošnje to može u pojedinim satima ili danima dosezati i do 70% potreba Republike Hrvatske. Na razini energenata, znači uključivši uglje, naftu i drugo, Hrvatska uvozi preko 50% svoje energije. Spominu si sužno razdoblje, ovaj, to je znači ova hidroenergija, ili to je velik dio naših potreba dolazi iz, iz, iz tih izvora, tako? od hidrocentrala? Hrvatska ima relativno veliki udio hidroelektrana, što je posljedica našeg planinskog dijela uz obalu, gdje, su, gdje je u velikoj mjeri iskorišten potencijal tih rijeka, pogotovo sliv cetine, e, tako da, a i su tu naravno i hidroelektrana, Dubrovnik i Senj, vinodol, gdje se znači e, kiše koje padaju u Gorskom kotaru i lici slijevaju i kroz određeni sustav e, kanala i cjevovoda veliki dio toga se uspije iskoristiti za proizvodnju električne energije. S druge strane tu su hidroelektrane na dravi koje relativno u manjoj mjeri doprinose električne energije, ali usprkos s tome hidrologija varira iz godine u godinu i u, u odnosu na potrošnju ona zadovoljava između 30 pa čak i do 50% vlastite potreba od godine do godinu. Ali to je znači ovisno o vremenskim prilikama, na to se ne možemo pouzdati. A koji su onda drugi izvori, recimo znam da je sad tih rasprava od... od radnje termoelektrana, čak i nuklearne centrala, znači ono, bilo ideja. U kojem smjeru, po tvom mišljenju, bi trebalo ići u budućnosti, odnosno i koji su trendovi u svijetu? Trendovi su do sad bili uvijek usmjereni u tome da proizvodnja energije električne, budući ona u svakom trenutku mora biti jednaka potrošnji, mora zadovoljiti rastuće potrebe. Ti trendovi su slijedili cijelo 20. stoljeće da bi se krajem 20. stoljeća i pogotovo posljednjih godina išlo u smjeru racionalizacije potrošnje električne energije znači da se pokuša raditi na ovoj strani potrošnje to smanjiti potrošnju električne energije te istovremeno smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima i ostalim neobnovljivim izvorima energije kako bi se povećanjem udjela obnovljivih izvora energije poput vjetra, sunca, plime i oseke, valova i naravno hidrologije koja je danas ponekima se smatra obnov kao obnovljivi izvor energije iako u nekakvim analizama se on, velike hidroelektrane ne uračunavaju kao udio obnovljivih izvora energije, što je recimo nepravednost prav Hrvatske koja ima veliki udio takvih velikih hidroelektrana. Znači nam je želja je da se što više koriste ti obnovljivi izvori energije kako bi se usporila potrošnja fosilnih goriva, a uz to vezano i zagađenje, a i na kraju krajeva ovisnost o presušnim izvorima energije, jer svi mi znamo da ta fosilna goriva su nastajala tisućama milionima godina, a, a mi ih sad pršimo. koristimo u relativno kratkom periodu od možda stotinja godina. Znači, shvatili smo da, da zalihe nisu neograničene, pa da malo poradimo na ovom dijelu da. potrošnje, da ili smanjimo, odnosno da, da racionalnije koristimo. Ospomnio ste, obnovljaju izvor energije. Koliko su oni kod nas zastupljeni, ovaj, znači neovisno od, hidro, hidro, od hidroenergije, znači koliko, da li u odnosu na, na, na svjetske trendove, da li tu zaostajemo ili smo, ili smo kon, kako recimo, konkurentni, recimo. To, tako? Pa, obnovljivi izvori energije mogu se tretirati na dva načina. Znači, praktički sva energija koju planet Zemlja, dobiva je posljedica sunčevog zračenja koje dolazi iz našeg sunca ali s druge strane e, ti obnovljivi izvori energije su i biomasa, znači šume koje rastu i na kraju krajeva i ukoliko imate zgrade otvorene prema jugu pa vi e, po danu podignete rolete i primate tu toplinu vi ćete trebati manje energije za zagrijavanje prostora znači e, mo mo možemo gledati problem cjelovito. neko su ljudi imali običe stare islužene električne grijalice, to je one bojlere, obojiti u crno i onda se poljeti tu širati. Znači, korištenje obnovljivih izvora energije širi pojam od samo proizvodnje električne energije u vjetroelektranama ili fotonaponskim elektranama. Dobro, to kad govorimo o našim slušateljima najzanimljivija ta priča bi bila sa tim solarnim kolektorima, odnosno tim pričama na, na, na, na krovovima kuća. Koliko ja uvijek znam, mislim da to kod nas još uvijek nije toliko, toliko zastupljeno, posebno u područjima recimo Dalmacije ili negdje gdje je konstantan taj problem sa električnom energijom, ima puno sunca, puno sunčanih dana, a opet ne vidimo ovaj, da recimo svaka druga, treća kuća ima, odnosno da, da na taj način zamijenjuje dio dio ovaj, energije koju, koju dobeo. U čem je tu problem? Je li, je li to zato što je, neki kažu, birokracija, uh, zakonski taj okvir koji otežava to ulaganje, znam da je bila priča do unatra par godina, ljudi koji su imali te kolektore, jednostavno nisu, taj višak struje, nije se moglo s HEP-om naći neko rješenje da se to isporučuje natrag u mrežu. Znači, jesu li to ti pravni okviri, odnosno ta neka naša sporoština su neki drugi razlozi, zašto to nije u tolikoj mjeri zastupljeno? Znači, po pitanju korištenja toplinske energije, odnosno sunčeve energije, moramo razlikovati dvije vrste kolektora. Jedno su kolektori koji služe za zagrijavanje tople vode, a drugo su fotonaponski moduli koji proizvode električnu energiju. Već duži niz godina u Dalmaciji pogotovo u južnim zemljama ili zemljama koje su poput pojedinih otoka grčkih ili Izraela, jednostavno energetski blokirane ili u određenim rizičnim uvjetima, oni koriste daleko više tu solarnu energiju za zagrijavanje tople vode. Vi u, takvim, u tim južnim sredozemnim zemljama ćete praktički na svakom krovu vidjeti ili solarni kolektor za toplu vodu ili primitivnu bačvu obojenu u crnu boju koja služi isto tako za zagrijavanje tople vode. To se definitivno isplati jer to takvi sustavi sad ne ulazeći u to, ima ih kvalitetnih, vakumskih koji su pogodni za kontinentalne predjele do ovih na razini crne bačve u dvorištu za zagrijavanje tople vode pogodnih za ljeto, za priobalje. Svi ti sustavi štede Filna goriva i njihova cijena je prihvatljiva i konkurentna. Znači kroz uštedu električne energije koje bi klasična električna grijalica trebala za proizvesti tu istu količinu tople vode takav sustav je isplativ. S druge strane fotonaponski sustavi e, postoje dva tipa. Jedni su otočni ili sustavi koji služe samo za napajanje lokalno. Njih možemo sresti, evo i u Zagrebu svi parkirni automati imaju svoj uh -huh. fotonaponski modul, imaju svoj akumulator i umjesto da su priključeni na mrežu, oni rade autonomno sami za sebe i zadovoljavaju potrebe takvog parkirnog uređaja, uređaja parkirnog automata, slično ima na nedostupnim mjestima i sa repetitorima, radiskima, GSM, a s druge strane Elektrane u smislu priključ, koje su priključene na mrežu te elektrane rade paralelno s mrežom i isporučuju električnu energiju u mrežu. U, u cilju popularizacije toga u Hrvatskoj je prije nekoliko godina uvedena sustav poticanja obnovljivih izvora energije koji uključuje os, između ostalog kogeneracije male hidroelektrane, vjetroelektrane i solarne elektrane, odnosno fotonaponske elektrane, koje su u tom postojećem sustavu imale i najviću cijenu poticaja. Znači, taj sustav, već sam po sebi, ta visoka cijena poticaja sugerira da je cijena proizvodnje električne energije iz fotonaponskog sustava u ovom trenutku nekonkurentna i visoka u odnosu na druge izvore električne energije, te da ju treba poticati. U zadnjih godina je došlo do pada proizvodne cijene e, fotonaponskih modula i toga, te se prema najavama sada očekuje u, u, uskoro korekcija izmjena tog pravilnika o poticanju. Dobro, evo napravili smo jedan uvod od recimo tako od, od Nikole Tesle do, do fotonaponskih ćelija smo u ovaj, ovih 15 minuta pokrili. Napraviti ću sad jedan mali glazbeni predah, a nakon toga ćemo malo razgovarati o onome što možda vas dragi slušatelji najviše zanima, a, a konkretno znači kako možemo mi racionalnije koristiti električnu energiju odnosno kako možemo uštedjeti u našim kućanstvima, to nam je posebno svima zanimljivo zbog i najavljenog poskupljenja električne energije, pa ostanite s nama i čujemo se nakon glazbenog predaha. mi kreni za život Naši natrag, dragi slušateljici i slušatelji, slušate emisiju Franjaoša svjetovnog reda Pozivu svijetom. Naš gost je gospodin Mario Maričević, razgovaramo o racionalnom korištenju električne energije. Evo sad ćemo u drugom dijelu emisije malo razgovarati recimo tako o konkretnim slučajevima u, u, u našem kućanstvu, odnosno kako možemo uštedjeti i na čemu možemo uštedjeti električnu energiju. Mario, znamo da postoji pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja. O čemu se tu radi? 2007. godine u Hrvatskoj je donesen pravilnik o energetskom označavanju kućanskih uređaja. Pojednostavljeno rečeno, taj pravilnik propisuje da hladnjaci, zamrzivači, perilice, sušilice rublja, erilice posuđa, električne pečnice, klimatizacijski uređaj, izvori svjetla, moraju dobiti svoju energetsku oznaku. Svrha pravilnika je znači, da se kupcima, to jest nama kao potrošačima, vizualizira koliko pojedini uređaj troši ili, i da bi mogli na taj način jednostavnije uspoređivati štedljivije od rasipnijih uređaja. I te prilikom kupovine procijeniti da li nam se isplati uložiti malo više prilikom kupovine uređaja koje ćemo koristiti poput hladnjaka ili zamrzivača naredni 10-20 godina i onda kroz smanjenu potrošnju takvog uređaja uštedjeti. A kako je to? To su ona oznake od A do, do da, G ili To kako? su oznake od A do G. E, Ovisno o različitim uređajima. Europa je 2010 donijela direktivu po kojem se propisuju standardizirane oznake koje su nešto drugačije ali u principu slične ovim donesenim hrvatskima za perilice posuđa perilice rublja uvodi se za televizore te raskladne uređaje. Znači, star propis iz 2007 nije uključivao televizore a svjestni smo danas da u mnogim domaćinstvima televizori uređaj koji radi non gotovo stop. cijeli dan jer smo izgubili naviku pogledati TV program odabrati emisiju pogledati i izgasiti televizor dobro tu su još neki dublji problemi nažalost zaboravili smo razgovarati doma ovaj, jer televizor je posto najbolji prijatelj ovaj nonstop je u centru pažnje ali to je već neka druga tema Evo konkretno, kako možemo uštedjeti na, na, na pojedinim kućinskim uređajima, na što treba paziti, koje bi bile preporuke? Evo, ukratko, recimo na primjeru jednog kombiniranog hladnjaka i zamrzivača kojeg gotovo svako domaćinstvo ima, ako bač nema kombiniratog, onda ima odvojeno. Talan sam <laughs> htio predložiti da to bude prvi uređaj, on je ovaj... Kod mene puno više bio od, od televizora, ovaj, što se nažalost vidi i na meni, ali ovaj, tako da je često funkciji. što kod dobro hladnjaka treba paziti? Znači, da, osim da ga se ne otvara ja, često, evo, recimo <laughs> da se ne otvara često. Ovako, e, koja je svrha osim toga da se informira kupce o klasi uređaja, znači i kodišnje potrošnje električne energije, uvođajem li toj klasifikacije, ujedno su se potaknuli i proizvođači da rade kvalitetnije i štedljivije uređaje. Jer, dok nije bilo tih oznaka, proizvođači uređaja su gledali kako bi uštedjeli, odnosno izvukli maksimalni profit iz svojih uređaja, te im nije bilo u interesu da metnu koji centimetar deblju izolaciju, te jer niko nije postavljao pitanje koliko ti uređaj troše. Zbog toga je primjera radi stari tako jedan kombinirani Hladnjak, zamrzivač, star 15-ak, 20 godina trošio na razini oko 600 kWh godišnje. Dok današnji moderni uređaj odgovarajućih dimenzijam troše upola manje. Znači, kroz tih 15-20 godina, ukoliko mi zamijenimo hladnjak ili zamrzivač koji je pri kraju svojeg životnog vijeka, znači star 15-ak, 20 godina, mi ćemo zasigurno stvariti određenu uštedu električne energije. To jest, na taj način će nam se taj uređaj otplaćivati kroz naredne godine, odnosno svoj životni vijek u odnosu na stari. Nažalost, te uštede e, su u ovom trenutku tijelomično isplative. To jest većini slučajeva isplati se za odabrati kvalitetan i štedljiv uređaj u trenutku kada nam stari Otkaže u potpunosti jer mi za sada nemamo poticaje kao što imala Austrija da su poticali najkvalitetnije. Znači uređaje A++ klase uh -huh. sa primjerice 100 eura uz obavezu korisniku da je prethodno reciklirao i ekološki izbrinuo stari uređaj. Jer na taj način su ostvarili dvostruki efekt. Znači prodali su novi uređaj, novac koji su zaradili kao, znači, industrija je pokrenuta, s druge strane, PDV su uprihodili, a praktički taj iznos PDV-a je pokrivo tu subvenciju. I na taj način, umjesto da potiču proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije ili fotonapona i vjetroelektrana, oni su taj novac uložili u štednju, te je krajnji rezultat da su austrijski državljani koji su iskoristili tu pogodnost koja je trajala ograničeno vrijeme, kupili kvalitetni uređaj kojim troši manje električne energije, a dugoročno isti efekt, poticale mi proizvodnju električne energije ili za isti iznos smanjili potrošnju. Drugo od nas bi bio poticaj, onaj smanjili bi potrošnju, a podakli bi proizvodnju recimo u u susjednoj državi recimo gorenje i ovako možda njihovih, njihovih hladnjaka više. To bi bio efekt. Pa. I dobro susjetskih odnosa ove radili bi na tom, na tom planu. Ali e, u ovom trenutku po pitanju hladnjaka i zamrzivača, ako gledamo razlike u potrošnji električne energije i cijenu uređaja, A++ uređaj su skuplji u nekakvom životnom vijeku nego A++ uređaj. Ali takva jedna mjera, znači povlači za to da se ljudima ipak na kraju isplati uzeti najkvalitetnije uređaje, a što bi znači, i dugoročno država koja se obvezala smanjiti emisije no. ugljičnog dioksida i tako, to je jedna od mjera koje država može iskoristiti u, u tu svrhu. Što se tiče e, situacije kakva je kod nas često u domaćinstvima, znači mi imamo uređaje kakav imamo. U ovom trenutku ne kupujemo drugi jer nam se to ne isplati dok ovaj radi. Ali svejedno postoji e, više mjera koje može se koristiti za smanjenje potrošnje. Primjerice radi zamrzivač smješten na temperaturi okoline od 15 stupnjeva izmjereno je da troši upola manje nego koliko je smješten na 30 stupnjeva na godišnjoj razlijeniji. Znači poželjno je ukoliko imate zamrzivač smjestiti ga u najhladniju prostoriju u hodnik, u podrum, a ne staviti ga na sunčanu stranu i u, recimo u kuhinju ili neku uh, toplu prostoriju. Znači to je mjera koju možemo provesti bez nekakvog uh, financijskog zahvata. Aha. Znači redovito uklanjanje leda, držanje uređaja dovoljno odmaknutih da se, da bude od zida da, da se osigura odgovarajuća ventilacija, to su recimo nekakve mjere koje su čisto praktične. S druge strane, kod odabira novog uređaja, mi moramo voditi računa da kupujemo uređaj u skladu s našim potrebama. Znači uređaj koji neće biti niti prevelik, niti premali za naše domaćinstvo. Popularni su no-frost uređaje i ugradbeni. Prvi zbog toga što odpada potreba za odleđivanje, a drugi zbog čisto estetskih razloga. Preposlijan da ne valja kupovat ni jedan ni drugi. Ha, ne valja. Sad, Mislim, preporukan iz, bi bila kojeg, da ne. aspekta gledate? E, energetski gledano, no frost uređaj troše desetak do 20% električne energije više nego odgovarajući klasični uređaj. Znači, Jer on radi, ima grijače gdje se on odleđuje i ponovo radi, a s druge strane, ugradbeni uređaj, kao što sam rekao, znači, uređaj mora biti na dobro ventiliranom, hladnom mjestu, Smješten je u kuhinskom elementu, te mu je otežano hlađenje. I onda automatski uređaj ugradbeni A klase po standardu dozvoljava se 20% veća potrošnja električne energije nego isti takav samostojeći uređaj. Isto tako uređaje koji imaju dva kompresora, znači da se može odvojeno koristiti hladnjak i zamrzivač, troše nešto više električne energije nego Uređaj koji koriste jedan kompresor za hlađenje i zamrzivača i hladnjaka. A čisto što se tiče fizikalnih za, jednostavno zakona, vodoravni zamrzivač ima manje oplošje, odnosno površina vodoravnog zamrzivača u odnosu na volumen je povoljniji, znači faktor oblike povoljniji nego kod vertikalnog zamrzivača. A s druge strane, kad otvarate vodoravni zamrzivač, vi ga otvarate s gornje strane, te hladni zrak koji je na dnu ne izlazi mm -hmm. iz zamrzivača, dok kod vertikalnog, kad otvarate prednja vrata, hladni zrak struji prema podu. Kako govoriš vodoravni, to su oni kao škrinja? Škrinja, da. Znači vodoravni i popularne škrinje, kako ih mi zovemo. Znači oni su i energije učinkoviti učinkovitiji nego... nego da. Ali to je jednim dijelom posljedica čisto njihove konstrukcije, odnosno tog faktora oblika i načina otvaranja. Znači za jedno seosko domačinstvo je puno pogodnije imati veliku škrinju ne za potrebe spremanja poljoprivrednih proizvoda preko cijele godine, nego imati vertikalni zamrzivač. Da, ovaj, možda zgodniji recimo i tako... Ovaj. Pregledniji, recimo, da. tu neku priču ovdje. Je priča, I po ovaj, mogućnosti ga smjestiti, znači, u neku hladnu garažu, da, da. podrum. Sad ću ja svoj, kad dođem doma, evo, ako supruga sluša, frižider ide ovaj, u garažu. <laughs> tak da, malo ne krašisti tu ovaj, u hodniku, nosimo ga u garažu i to je ovaj, i energetski i dijetalno, tako da ću morati jedno pet minuta hodati do njega, tako da će mi to ovaj, uštediću. I energije malo, ovaj. Aj, i... i. Na kilama ćemo izgubiti, eto, taj savjet ovaj. Taj savjet sam i ja zapamtio. Dobro. Kako ja... je, kak je sa, sa, sa dalje uređajima, znači, pa perilicama? Pa recimo, perilice rublja su karakteristični uređaj koji troši dosta električne energije. Zanimljivo je da perilica rublja najveći dio električne energije troši za zagrijavanje vode. Znači, Možemo vidjeti reklame u kojima proizvođači deterđenta se reklamiraju da se može prati skoro pa u hladnoj vodi i to. Ali e, nažalost još nismo stekli osjećaj da bi iskoristili e, tu toplinu recimo da proizvodimo toplu vodu u solarnim kolektorima i koristimo je za kao već toplu u perilici. Nažalost, gotovo je nemoguće kupiti danas perilicu s priključkom i na hladnu i na toplu vodu. Vjerujem da će se u budućnosti to poboljšati jer to je direktna ušteda električne energije. S druge strane, za perilicu možemo preporučiti da se rublje pere kada je puna perilica, znači izbjegavati pranje poluprazne perilice te po mogućnosti u cilju uštede koristiti nižu tarifu, to jest noću. Zanimljivo je da perilica rublja u svojih recimo prvih sat vremena potroši najveći dio električne energije. Znači ako želimo iskoristiti nižu tarifu, nije pogrešno uključiti perilicu i ujutro, uh -huh. sat vremena prije prebacivanja na višu tarifu, jer veći dio potrošnje električne energije će upasti u taj niži tarifni dio što je nama financijska ušteda. Uh -huh. To je znači prije odloska na posao? Da. Prije, a s druge strane znači to, s time što noću koristimo uh, ob, tu uh -huh. nižu tarifu i pomažemo samom sustavu jer pojedini obnovljivi izvori energije a i konstrukcijski neke elektrane, prvenstveno nuklearne elektrana ili termoelektrane na ugljen nisu tehnološki u mogućnosti brzo i često mijenjati svoju proizvodnju. Kod vjetroelektrana je problem što mi nikad ne možemo predvidjeti u potpunosti njihovu proizvodnju. To jest vjetar ako puše po noći vjetroelektrana će proizvoditi po noći te mi moramo smanjiti proizvodnju drugih elektrana da bi zadržali tu ravnotežu u sustavu. Mm -hmm. Znači ta, zašto postoje dvije tarife u ovom slučaju, iako se dugoročno teži nekakvom liberalizaciji tržišta i gdje će cijena varirati, i ovisno o danu, noći, uvjetima, pregovorima, kao što sada imamo na mobilnim operaterima, milion tarifa. Mm -hmm. i tako će, sola. znači tako nas čeka i sa električnim... Pa danijima. sad pitanje da li će to ići tim tempom i u tom smjeru, jer neke stvari nisu isplative. Znači to bi teoretski bilo moguće, ali postavlja se pitanje je li infrastruktura koja bi to pratila sve do svake garaže i troškovi te infrastrukture opravdavaju njeno uvođenje. Znači, može se dogoditi da bi takav sustav bio preskup. Dobro, vratimo se onda na ove naše praktične savjete. Znači, za Perlicu sam zapamtio ne... Ovaj, ne koristiti je dok nije puna odnosno ne uključivati. To je kod mene nemoguće s obzirom da klinci to tak mažu da, da, da ovaj, dvodnom ne bi bile dovoljne da rade. I znači koristiti nižu tarifu ili ovaj, za, za, pa i za prvi sat pranja ili kad je najviše, najviše potrošiti. Dodatno uz perilicu, sve češće srećemo perilice i sušilice. Htio bih naglasiti da sušenje rublja troši po prilici 2,5 do 3 puta više električne energije nego što je potrebno za pranje tog istog rublja. Znači Koko? 2 dva 3? do 3 puta više električne energije sušilica potroši po kilogramu rublja uh -huh. nego što perilica potroši za pranje tog istog rublja. Znači stari znači, štrikovi na balkon, i na, na balkon, balkon, ako nam baš ne gleda na uličnu stranu što se ne bi smjelo, znači to je jedan... Ekološki... Dobro, ako imate ono, ljepu grobu i to malo onda, ove starije stvari stavite i za ove ljepše, malo nove kolekcije malo izložite na ovom prednjem. Da, bi, da susjedi videe najnoviju modu. I to je, najde, po izražujima mojim otprilike jedno 100% jeftinije recimo trošak energije. Sušilice i štrika je neki 100% bi bilo razlike. Znači, znači, štrik je besplatan, ne, a je... sušilica troši... Dobro, štrik košta, evo, moj par kuna košta štrik istinavno, ne možemo reći da je besplatan, ali evo, jednokratno ulaganje u štrik od par kuna i, i sušilica po satu, Odabrali smo štrik u ovoj varijanti. To u svakom slučaju je ekološki. Štrik za sušenje rublja, to sam mislija. Dobro. E, šta imamo dalje od ovih kućinskih aparata? Znači imamo dalje kod električnih pečnica. Isto treba uskladiti odabir optimalne veličine s pečnice, s veličinom Znači Ako puno pečemo kolača i imamo puno gosti, onda treba velika pečnica. Ako smo... Malobrojna obitelj koja rijetko peče. I ne volimo peče. peć kulača, da, onda, onda je bolje mm. manju pećnicu. Mm. Slično i s perilicom posuđa. Znači, odabrati perilicu prema potrebama domaćinstva, jer nije baš zgodno čekati tjedan dana dok se napuni, napuni perilica posuđa. Od ostalih kućanskih aparata imamo, znači, sve češće po stanovima i kućama klima uređaja. Njihova upotreba je i korisna i štetna. Sad ne ulazeći u zdravstvene razloge i to, općenito može se reći da sa stanovišta štednje električne energije poželjno nabaviti kvalitetni inverterski split uređaj jer inverterski uređaji reguliraju brzinu rada kompresora te na taj način štede električnu energiju, a te istovremeno izbjegavati prekomjerno hlađenje prostora. Znači... No, kad uđete recimo unutra izađete van na ono razlika 15 stupnjeva recimo. Da, znači ako pa imate u, ne, pa u sobi u, u redu 18 poljetija onda izađete van na 35 onda da. to... Doživljaj. U biti se smatra da je recimo 5 do 7 stupnjeva maksimalna, maksimalna razlika temperature. Znači ne bi smjelo se pothlađivati prostorije mm -hmm. o, izuzev nekakvih posebnih namjena, ali u, u biti hladiti što je moguće manje. A kod zagrijavanja su ti uređaji pogodni, budući oni rade na principu toplinske pumpe, te u odnosu na klasičnu električnu omsku grijalicu troše dvije trećine električne energije manje. Pog, pogotovo su pogodni recimo u krajevima gdje nema plinske plina, plina i gdje se jednostavno... E, električna energija može poput otoka jednostavno dostaviti a uz male gubitke, a ta visoka efikasnost omogućava da usprko s tome što je električna energija skuplja nego plin ili mm -hmm. lož ulje, omogućava da je krajnji rezultat cijena energije pri, u, u smislu toplinske energije u stanu povoljna i konkurentna ovim ostalim izvorima energije. Glavna mana klima uređaja za, hla, za grijanje je što njihov stupanj djelovanja opada ukoliko je vanjska temperatura niža. Znači nisu pogodni za niske, ekstremno niske temperature ispod nule, minus 10, minus 15, iako imaju uređaja koji Kogu. mogu u tim uvjetima raditi, ali uz nešto lošiji stupanj djelovanja. Kako je stanje sa, sa rasvjetom to je recimo područje o kojem se često priča, štedne žarulje zamijenite. Obično pa, je sa štednima, vratit će se, uštedit ćete, koliko je to, pa ovako. koliko je istine u tome. Ima istine, ali nije sve u žarulji. E, pored žarulje vrlo je bitno način korištenja, smještaj rasvjetnog tijela, pa i sama prostorija. Primjerice, ukoliko ste vi obojili prostoriju svjetlim bojama, Vama će trebati daleko manje rasvjeta i potrošnja će biti manja, nego ukoliko su vam zidovi tamnih boja, jer je refleksija od zidova puno veća. I s druge strane, ukoliko koristite dekorativne svjetiljke usmjerene prema, plast, prema stropu, prema indirektno osvjetljenje, onda vi kroz takvu dekorativnu svjetiljku opet ili oklopljenu, znači s nekakvim tamnim kuglama, vi uh, kroz to gubite znatan dio svjetlosti. Uh -huh. Odnosno, uh, nije samo u, u žarulji, nego je i u svjetljici. Ako gledamo kako su to neko stari ljudi radili, uh, bila je jedna stropna svjetljka u prostoriji pred 30-40 godina koja je služila 40 vata na žarulja, tek toliko da bi čovjek vidio proći. Ali na radnom stolu smo svi imali stolne svjetljke koje su bile osvjetljavale stol, papir, radnu mm -hmm. plohu i na taj način smo uz relativno male, malu potrošnju električne energije, odnosno tada jednostavno nismo si mogli priuštiti tako bogatu rasvjetu kao danas, a pitanje da li ćemo sutra si moći priuštiti. Mi smo znači, na racionalan način štedili električnu energiju, a opet smo imali dovoljno, znači za proč kroz prostor niko nije lupio glavom u zid, a zaraditi ima dovoljno osvijetljeno eh, radnu plohu. S druge strane žarulje se znači jes, ima različitih tipova i one su se kroz povijest razvijale. Danas je došao trenutak da moramo se zahvaliti klasičnim žaruljama sa žarnom niti, najpopularnijima kroz već eto stoljeće i više, jer su se pokazale neefikasne, odnosno imamo kvalitetnije izvore energije svjetlosti koji troše manje energije. One su čak i ili biti će Da, unija je u cilju tog promicanja i smanjenja emisije ugljičnog dioksida i štednje energije donijela propise kojima se zabranjuje korištenje neučinkovitih žarulja. Taj propis je stupio prvog rujna 2009. kada su zabranjene sve klasične žarulje snage preko 100 vata te sve žarulje s mat staklom. Osim klase A, znači št štedni žarulja, što je vodilo k tome da sve mat žarulje, budući mat žarulja, kroz staklo već gubi da, znači, određeni postotak. I ta zabrana. Znači, neefikasne žarulje su zabranjene 2009. Postupno se ta zabrana smanjivala da je 2010. su zabranjene žarulje preko 65 W, 2011. preko 45 W. Prvog rujna 2012. u EU se zabranjuju sve žarulje klase D i E. Znači, bez obzira na snagu. I, i postoje određeni izuzeci kao što su žarulje za semafore, za hladnjake i tako, ali Načelno sve klasične žarulje, ove E14, E27, su zabranjene. Koje su i najčešće kod nas, da. da. Alternativa su nam takozvane štedne žarulje, odnosno kompaktne florescentne svjetiljke ili halogene žarulje. Mm -hmm. Halogena žarulja... Da pojasnim mi samo u služateljima ovu zabranu, to ne znači da će vam neko doći doma i ovaj ili da ćete biti u prekšaju ovaj, zato što imate tu žarulju jednostavno neće se smjet više proizvoditi odnosno uvoziti u Europsku uniju znači da. dok se znači, Europska unija donijela odluku da se zabranjuje proizvodnja i uvoz. Da Dru... Europska unija nije tu prva zemlja u svijetlu, bilo i drugih zemalja koje su još znači, i prije ali u dovele dok tako... dok traju zalihe to će znači, biti. znači dalje se neće. Ne morate znači... skidati svoj žarulje sa stropa nego kad izgori, jednostavno morat ćete kupiti halogenu žarulju koja je superiorna u svim karakteristikama u odnosu na klasičnu žarulju. Jest, ne košta 3 kune, nego košta 10 kuna, ali kroz svoj ali duplo, dvostruki traje. životni vijek to se na kraju isplati, a je 25% u odnosu na klasičnu žarulju. Uh -huh. S druge strane, Štedne žarulje imaju svojih prednosti, imaju svojih mana, ali je kod njih ušteda električne energije daleko veća, znači od 60 do 80% u odnosu na klasičnu žarulje. Kod njih je problem u prostorima gdje se svjetlo često pali i gasi, onda to nije baš idealna da, priča. Ali... problem kod tih fluorescentnih cijevi, znači i ovih dugačkih koji srećemo po najčešće po industrijskim pogonima i tvrtkama, ali i ovih kompaktnih je u tome što zbog svoje konstrukcije treba im i po nekoliko minuta dok postignu puni svjetlosni tok, te imaju ograničeni broj uklopa i isklopa. Znači nisu pogodne za mjesta gdje se često pale i kratko traju, kao što su stubišta, kao što su WCI, znači takve žarulje onda često pregaraju puno prije od deklariranog broja radnih sati, ukoliko se koriste na takvim mjestima. Znači za takve mjesta možemo preporučiti korištenje halogenih žarulja, dok u prostorijama gdje je, tak, svjet, gdje je svjetlo radim po nekoliko sati u komadu i tu u svakom slučaju preporučljivo koristiti štednu Štene. žarulju, a po pitanju gašenja e, i uzevši u obzir znači, taj ograničeni broj uklopa, pokazalo se da je negdje da se štednu žarulju ne isplati gasiti ukoliko se namjerava upaliti svjetlo u narednih desetak minuta. Uh -huh. Znači je da ostane goriti znači, ako... nego da je upalimo gasiti. Da, jer to ima za posljedicu uskraćenje njenog životnog vijeka. A kako je, kako je situacija s ovim elektroničkim uređajima? Znači računalima, TV pa, prijemnicima? Računala, TV prijemnici i općenito svata elektronika često troši električnu energiju u pripravnom režimu rada, odnosno popularno zvanom stand-by. Znači to su uređaje koji su uključeni, a i stalno čekaju, odnosno nerijetko gasimo televizor uz daljinski, jer smo lijeni otići izgasiti ga na prekidaču na pa televizoru. Dva metra recimo zna nekad i tri metra bi dalje, I nije tre to, da to, to je veliki napor koji moramo poduzeti. Ali računala modernija isto tako ona su praktički spremna da ga upalite pritiskom na tipku miša. Uh -huh. I svi ti uređaj troše i bežični telefoni, mikrovalne pečnice, pa čak i neki uh, uh, ove, neke perilice rublja. Znači, znači troše, energiju, troše kad u energiju kad su stanju pripravnosti. energiju kad su biti isključeni, ali u stanju pripravnosti. Znači, svaki uređaj kojeg možete upaliti na, na daljinski, on troši non-stop električnu energiju, više ili manje. A kako Pro... tome onda doskoči? Znači, u pravilju bi šta trebalo na gumbu? Pa eto, može se, jedna od najboljih preporuki za, po pitanju računa, ali i općenito te elektroničke opreme, da takve uređaje međusobno spojite na produžne letve popularne, mm -hmm. koje imaju prekidač na sebi. Znači, kad ne koristite računalo, printer, skener, fax i tako, jednostavno ga zgasite i na prekidaču fizički isključite. Na taj način ste sigurni da vam uređaj neće trošiti uopće energiju u standby. To sve skupa izgleda sitno, ali na razini kućanstva standby potrošnja tih desetak, 20 kućanskih aparata može iznositi do 20% vaše potrošnje električne energije. Što je u svakom slučaju poželjno izbjeći. Moderni uređaj, Evropska unija je propisala da svi novi uređaj ne smiju imati potrošnju veću od 1 watt u stand by -u. Što isto pogoduje. Znači, s jedne strane se radi pritisak na proizvođače da rade da. efikasnije uređaje. U dugoročnom se planira to zamijeniti sa 0,5 wata. Tako da, znači, s jedne strane Novi uređaj imaju strože zahtjeve, a s druge strane ovakvim jednostavnim mjerama kao što isključivanje uređaja na prekidaču ili ako nema prekidača izvlačenjem utikača i zida može se uštedjeti nezanemarive količine električne energije jer moramo biti svjesni da ti uređaji rade 24 sata dnevno 365 dana u godini ako su stand u standbaju i troše sve to vrijeme. Sitno. To je otprilike ono kad gledate kada vam slavina curi pa kapa malo po malo, malo po malo, dok ne dođe kapo, račun kapo. za vodu pa onda vidite da je to ovaj, poprilično iskipalo. Isto tako i za mobitel ili tako on kad je da. uključen on troši energiju, tako kad je. Mi smo često ljeni ga i šupati zida, uvijek je na, na jednom mjestu upaljen u utičnici, znači ja. A eto, a, sad po pitanju televizora e, sugerirao bi da danas svi mi želimo imati sve veći i veći televizor, to je popularno da imamo veći televizor od našeg susjeda ali e, prilikom odabira televizora treba voditi računa da televizor mora biti usklađen s udaljenosti s koje se gleda, jer ako ćete kupiti televizor od metari i dvadeset i onda prvnjega, tenisa meče gledati lijevo desno glavom onda to <laughs> proći vas volja, ali s druge strane činjica da Televizor dvostruko veće dijagonale ima četiri puta veći ekran i on troši tri puta više električne energije. I sad, još ako vi gledate televizor, to ima smisla, ali ako je televizor samo nešto što u stanu je uključeno da bi ga se čulo, a nikoga ne gleda, onda je to čisto bacanje električne energije. I preporuka po pitanju televizora je znači odabir LED tehnologije, tehnologije... Iz godine u godinu se smanjuje potrošnja specifična televizora, ali mi to kompenziramo s ovim sve većim ekranom, tako da, da moderni televizori često troše i više, troše, ali više nego što su trošili pre 20-30 godine. Dobro. Kod već spomenutih električnih grijača vode, kod njih je recimo zanimljivo da ne, ne, nije propisana klasifikacija energetska oznaka, a između pojedinih, recimo, grijača 80 litarskih, razlika u dnevnoj potrošnji električne energije, znači, da vi niste otvorili kap tople vode, može biti dva naprema 1 Znači, ako jedan takav uređaj troši 300 do 600 kWh godišnje, da kažemo, u stand by odnosno, nije stand-by, ali u praksi kao da, kao je. da je, znači, a, a to nije, ne postoje energetska oznaka, znači, preporučio bi vam da prije kupovine uređa proučite karakteristike i isplati se dat koju kunu, jer ako je razlika od 300 kWh godišnje, 300 kuna skuplji uređaj vam se isplati za samo godinu dana. Da. Osim toga, po pitanju električnih grijača vode, poželjno koristiti što nižu temperaturu vode, tada su i manji gubici, a i manje se kamenca stvara u grijaču. Općenito, po pitanju svih tih e, kućanskih je da novi uređaje su štedljivi, ali zamjena njihova najčešće nije isplativa čisto ekonomski gledano. Dok, ovaj dok uređaj ne, radi. Da. Ali ti propisi koji se postražavaju vode tomu da su novi uređaji u načelu štedljivi od starih. Dobro. Što je to 4E? Pa 4E je jedno razmišljanje koje objedinjava znači energetiku, ekonomiju, ekologiju i edukaciju. Ukoliko želimo postići stvarni efekt uštede ele, električne energije ili općenito raz, načina života razmišljanja što je u duhu sa svetim Franjom, znači ta jedna skromnost, racionalnost. Mi moramo voditi računa o tome da, da jednostavno povezati sve to skupa, znači Nijedna od ovih mjera koje su tu spomenute ne može riješiti u značajnijoj mjeri niti svjetske probleme potrošnje energije, ali svaka mjera je samo jedan korak koji vodi tome da očuvanjem, znači smanjenjem potrošnje energije štitimo okoliš, štitimo i svoj džep koji isto nije nepresušno dubok, pogotovo sada kao što se najavljuje povećanje cijene električne energije a s druge strane ključno je raditi na ovoj edukaciji i sve dok je pred deseta godina su teme iz energetike i ekologije bile gotovo rijetkost danas evo sve više mediji daju prostora tome jer pojedinci ne mogu ništa učiniti sami Zanimljivi je recimo projekt to sam vidio u Sloveniji i u nekim drugim zemljama Europske unije energetsko susjedstvo znači St stanari nekog Kvarta, ulice, zgrade Se međusobno natječu Prate potrošnju energije I jednostavnim mjerama kao što je Spuštanje roleta, naveče Dizanje ujutro, znači da dobiju Maksimalno sunca, toplinske energije Od sunca i svjetlosti, znači ne moraju trošiti Svjetlost, električnu, električnu energiju, energiju Za rasvjetu. Znači ove mjere Koje su tu navedene znači, O kojima smo sad govorili Znači to su je neka, sve neki mali koraci bez nekih ekstra ulaganja. Bez znači... nekakvih ekstra ulaganja, ali realno je očekivati znači da se eliminiranje stand-by potrošnje ra racionalnim gospodarenjem po pitanju hladnjaka, po pitanju ovih drugih kućanskih aparata može uštedjeti 10 do 15% električne energije ili novaca ako ćemo to gledati. Mm -hmm kroz novce, bez znači, značajnih ulaganja. A s druge strane, kad smo već prisiljeni zamijeniti uređaj, onda se isplati malo, malo, malo razmisliti i ne kupiti baš najjeftini uređaj. Da, koji će nas u konačnici ispasti Skuplji. i najskuplji. Ali. Mario, zahvaljujem ti na gostovanju Hvala u, vama. u emisiji. Drage služateljice, služadelji, nadam se da ste Zapamtili neke od ovih savjeta da će vam to pomoći u vašem svakodnevnom životu u uštedi energije, oko što je Mario spomenuo, znači to to može biti čak i 15-20% od ukupnih naših troškova energije, s čime ćete pomoći eto, i eto i okolišu, a i samima sebi, znači možete uštedjeti iznosi i, i, i lakše živjeti, eto posebno svojim poskupljenjima koja nas Očekuju. Hvala vam još jednom što ste bili s nama u proteklom satu u emisiji Franjačko četvrnog reda poziv u svijetu i pozdravljam vas do iduće emisije. Do slušanja, hvala. neba da čuvam te strahuj da sam tuka te treba mi da rastem u tom tajnom